«Куди ж вони їдуть? Не на прогулянку ж?» Максим посміхнувся. «Е, голубе, здекваліфікувався ти, втративши свій щасливий дар орієнтації, викликаний по тюрмах. Та ж якщо ці люди їдуть з тобою, то значить тебе везуть зовсім не на розстріл, бо для такої процедури зовсім не бажані ніякі свідки. А якщо вони такі їдуть і такі з тобою, то, напевно, не на прогулянку. Краще буде, як ти приготуєшся до найнесподіваніших речей. Розділ шостий. Нарешті машина прийшла до мети. Вона спершу наткнулась на заставу і обмінялась з нею паролем та відгуком і рясними матюками. Потім пройшла численні танки і гармати, пообкладувані снігом. Ті танки і гармати, наставивши хоботи в сторч, несподівано виринали з темряви, як із мулу, під несподіваним світлом фар, немов доісторичні бронтозаври. Вони стояли шпалерами, обавіч дороги і далі. Скрізь, куди сягало світло фар, коли машина перехняблювалась на вибоїнах, задираючись радіатором вгору, скрізь маячили танки, автомашини, трактори, а між ними вештались люди і сипалась на зустріч світлові божевільна страшна матюкня. Коли світло опускалося вниз, види зникали, лише матюкня тривала, проводжаючи машину. Темрява, що досі весь час видавалася суцільною, тут перестала бути такою, ставши плямистою і хвилястою, місцями темнішою, Місцями світлішою, то нерухомою, то рухливою. Окремі фантастичні масиви її бовваніли по обидва боки і рухались назустріч, виявившись потім звичайними селянськими хатами, клунями, повітками, попідпираними знову ж таки танками, автомашинами і гарматами. Це було село. Що за село невідомо. Та й байдуже. Раптом машина стала. О, приїхали, відзначила думка. Замоготіли ліхтарики і почулася команда вилазь, та не стрибай. Спокійно. Так. Максим виліз і став на снігу. І відчув, що його ноги вже майже босі, ганчір'яні бурки розлазились. Але він зовсім тим не затурбувався. Він стояв і чекав усе з тим же самим відчуттям передсмертної нудьги. І на в'язах хмулько голові. Автоматники оточили його зовсім тісним кільцем. — Крок уліво, крок управо! — чувся десь за кільцем апатичний голос начальника спецвідділу. — Прямо давай! Автоматники пішли, топчучись по Максимових ногах, наступаючи йому на п'яти. Так вони йшли в темряві, густі і мокрі, і нарешті опинилися перед якоюсь іще темнішою химерою підійшовши до неї притул. Стій! Стали! Забріщали, заклацали зброєю. Враз у вічі вдарив сліпучий сніп світла, то відчинуїся двері, і Максим пережив головокрутне, приголомшуючи відчуття, щось на зразок того, коли на високій гойдалці стрімко летиш униз і забиває тобі дух, перехоплює дихання в горлі. Він опинився в хаті, повній сліпучого сяйва, те сяйво бурхнуло на нього шаленим водоспадом. Тяжко ступнув крок наперед і став оглушений. Сам. Автоматники і брязкит їхньої зброї лишилися десь там, за дверима, разом із темрявою. Він був тут сам. Голова і серце йому загуділи, як від тяжкого вдару дзвін то завирувало дико кров, не, би, шаліючи, не підкоряючись ні волі, ні розумові. Живий, живий, живий. А перед ним постала фантастична, химерна, здавалась неможлива картина, що закарбувалась у пам'яті незабутнім видивом. На великому столі стояло в ряд шість, великокаліберних артилерійських мідяних гільз, кінці яких були сплеснуті, і в них вправлені гноти. Ті свічі горіли дружно, як фантастичний канделябр, переливаючись міддю, заливаючи велику хату морем світла, перетворюючи її на якийсь величний поганський храм. Над цією ілюмінацією на покуті рясніли образи, Посеред стіни якийсь окремий образ під рушником якогось особливого святого. Стіл застелений білою скатертиною, поверхни її великою військовою мапою, а на ній лупа, револьвери, шахівниця з розставленими фігурами, а також кришталева, мерехтлива, дорога чара із червоним вином і ще щось. Та ось і за столу звелась дебела людина в блискучій шкірянці з ординами, з блискітками, з вороною ручкою пістоля над кобурою. Звелась і вийшла до нього. Максим стояв приголомшений. І враз відчув, що він сміється. Так, сміється внутрішньо, всім своїм єством. Сміється не в силі стримати в собі якогось дикого, безглуздого сміху що ніби все тіло його схопив корчем. Раптом чи то світло, мерехтливе море світла чи щось інше вивело його раптом із литергії. Широкогрудий, волохатий у своєму лахмітті велетень, він стояв, розставивши широко ноги і майже дістаючи головою стелі і тремтів від внутрішнього сміху. Те щось, що викликало цей сміх, то було нагле і гостре відчуття парадійності, так, пародійності, побаченої картини, відчуття кричущої її реальності і в той же час кричущої парадійності. Ніч у філях під бородино, от, а це Кутузов долебі. І десь уже бачений, бачений, га-га, яка страшна іронія. І це вислід патологічних потух. А той Святий, та тож відомий святий, вусатий і горбоносий, з низьким зачубленим чолом, той, що його Максим, як справжній єретик, уперто не визнавав, не визнає і визнавати не хоче і не буде, разом з усіма іншими подібними святими на цьому безглуздому світі». Тільки тепер Максим помітив, що той кутузов, той добелий чолов'яга в шкірянці із ординами кричав. Стрибав перед ним, розмахував кулаками і ще якимись папірцями і кричав несамовито. Максим дивився йому в рот згори вниз і нічого не розумів, і блукав очима по стінах, по доловижних свічах, та помалу крик того кутузова в лапках приводив його до пам'яті. Зміст його вигуків почав доходити до свідомості Максима, і він відчув, як обличчя його стало наливатися кров'ю, а руки самі собою складалися з хрустом у кулаки. Ось він зараз його того кутузова в лапках вдарить, аж той повалить собою геть канделябр, і стане темно. Але Максим не вдарив. Натомість він раптом гукнув оглушливо, на всій своїй легені, просто Кутузову увічі. — Чого ви горлаєте? Від несподіванки Кутузов аж присів, а хтось у кутку протягав здивовано. «Ого — Ого-го! То сиділи там на ослоні під мисником і дрімали вартові мушкетери, що їх одразу не помітив Максим. Вони протягли те «Ого-го!» і поворушили зброєю. Та Максим не звернув уваги. — Чого ви горлаєте? — повторив він своє громоподібне і безмежно презирливе запитання. — Чого й на кого? Вам це не личить. А чи ви хочете криком заступити брак почуття гумору? Кутузов в лапках, ніби на всім скаку, саджений з коня, вилупив очі і роззявив рота, і так стояв розгублений, уже не тільки не кричучи, а навіть нічого й не кажучи. «З вами говорить начальник особливого відділу армії», промовив хтось за спиною Максима. З голосу Максим пізнав старого знайомого в лапках, начальника спецвідділу дивізії. «Дуже мені мило», промовив Максим, не повертаючи голови, а дивлячись на Кутузова в сторч. «Але якщо начальник особливого відділу армії думає, що не членоподібним криком можна людину, який...